time that look in the mirror, all these lines my face getting clearer, the past is gone, it went back like dust to dawn. Say. És a hol vannak? Jó. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! A tegnapi nap legfontosabb tanulságát szeretném veled megosztani. Figyelek! Brinzát ne egyél fasírtal, vagy lehet, hogy te jobban bírnád, de én ettem brinzát fasírtal, ettem hozzá másfél kiflit, hát figyelj, a műpában még valahogy bírtam, de azért gyorsan el kellett mennem oda, hova a király is gyalog jár, de... Égtelen háborút okoz ez így ebben az összetételben az én gyomromban, ami a honpala szerint a vasat is, a vasszöget is megemészti, de a brinzai és a fasírt így együtt, hát nem mondom, hogy térdre kényszerítettek, mert nem hánytam, de szóval, ha akarsz magadnak valamilyen olyan elfoglaltságot találni, ami nem szellemi fáradtsággal jár, akkor egyél ilyen brinzával. Igyekszem tanulni a tanításodból. Ijaj. Nem lehet, hogy rossz volt valamelyik? Hogy... Ez majd otthon meg fogom nézni, a fasitból nem maradt, a brinzát azt komáromba vettem. Szerintem nem valószínű. A honpala szerint, aki jelentős kémiai tudással is rendelkezik, ezeknek az együttes hatása válthatta ki ezt a... az égi háborút a nyomronban. Ijaj. Megérdem. Ijaj, ijaj, ijaj. Ennek voltam a művészetek palotájában. Mit, mit, mit hallottál, vagy mit láttál? Joshua Redman, a Brad Meldau most már legalább tudom, hogy kell kiejteni, a Christian McBride, és a most a dobosnak nem üteszem be a neve. Közepesen tetszett, nem volt igazán. Ott álltunk a hanttal egymással pár méterre, és nagyon beszélgettünk elbeszélgettünk egymás mellett. Mármint, hogy nem beszélgettünk egymással. Ijaj, de nagyon sok ismerős volt még ott más is. A jegyünket a második emeleten érvényesítették, mikor a harmadik emelet középerké első sorában ültünk, úgyhogy végül is hinni kellett nekünk, mert magát a jegyet, azt ugye korábban érvényesítették, De elhitték, hogy nem vagyunk. Ízék, akik. Most nem ütnek a eszembe doktor. a szavak. Nehéz éjszakámból. Tehát a nehéz nap éjszakáját nem csak a Beatlesnek lehet különböző dolgokkal okozni, hanem saját magának is okozhatja az ember. De megmondom neked őszintén, ezt meg fogom osztani majd Navracsis Tiborral is. Ha téged arra kérnének, hogy hősi halottaink emlékének felidézése kötelességünk egyben tisztelgés történelmünk előtt, mert nekik köszönhetjük, ma is itt élhetünk. Halottak napjához közeledve arra kérem önöket, hogy szeretteik nyughelyeink kívül látogassanak meg egy hősi emlékművet hadisírt is. Emlékezzünk közös katona előideinkre. Én ezt már megtaláltam ezt a Facebook bejegyzést a halottak napja előtt is, de valamiért el tűnt a papírjaim között. Te ezt olvastad? Olvastam, de ez még ilyen sok nappal előtti. Hát sok nappal, nem 29-e, az sok nap? Az már, az már sok nap, persze. 30-30. Olvastam, egy olvastam. Egy nagyon sok, nagyon sok uh, politikai tartalmat követek mindenféle felületeken, van egy, van egy ilyen rossz És hogyan hatott rád? Hát én nekem, tehát egy más nyelvi regiszterben működöm, de nagyjából azt látni vélem, hogy a politikának a logikája azért más, mint ami az hétköznapi életemnek áthatja. Úgyhogy, tudom Meg kéne néznem az illetőnek a Facebook bejegyzéseit egy évvel korábban, hogy akkor is írta ilyet, vagy ennek nincs jelentősége? Hát nézd, hogyha most egy politikussal beszélnél, és ő nagyon őszinte lenne, akkor azt mondaná, hogy ez, ez ugyanúgy szolgál, egy szolgálati kötelesség, mint egy iskolai igazgatónak évnyító beszélet mondania. Tehát onnantól kezdve iskolaigazgató iskolai megmarad ugyanannak az embernek, de kicsit más lesz? Igen, ezt a, ezt a politikai teológiában úgy hívják, vagy úgy szokták emlegetni, hogy a királynak két teste van. Egyrészt a király, a Sziara János magánszemély a maga gyermekkori emlékeivel, személyes hajlamaival szeretésével és gyűlöletével. Másrészt a király az a király, tehát egy intézménynek a megtestesítője, és ebben a szerepében elválik bizonyos értelemben, vagy elválasztható az első testétől. És ez attól Ami a... egyébként azt is garantálja, hogyha a király meghal attól még a király élni fog. Attól a pillanattól, hogy király lesz? Igen. Sőt, hát hogyha most ugye az elmúlt hetekben nagyon sokat írtak a Magyar Sajtóban is a brit monarchiának az intézményéről, hát ez a, ez a, ez a, ennek az intézménynek a története ez szép példája annak, hogy még a királyák koronázás előtt trónörökösként, vagy potenciális trónörökösként is ez a megkettőződés, ez tulajdonképpen megtörténik. Tudsz még mondani Anglián kívül olyan országot, amely bizonyos rituáléit például a királysággal kapcsolatban úgy őrizte meg, mint Anglia? Mármint a mai napig. Igen. Hát egyrészt a brit monáriához ugye nagyon sok Anglián kívüli ország is tartozik. De egyébként, hogyha mondjuk körülnézel, nem tudom, ilyen a perzsa ögölben, ott egy kivétellel kizárólag nagyon régi vagy legalább több szerzőves monarhiát. Működik. Nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy a monarchiával összefüggő rituálék létezése, azt nem mondom, hogy életben tartása, hiszen ez egy szűk közösségre vonatkozik, amely szűk közösséget megnézi a nagyobb közösség, akkor, amikor éppen esemény van, és a nagyobb közösség az ennek a rituálénak nem egy tízes skálán tízes ismerője, de hogy egyébként, amit például most itt a királynő halála kapcsán az ember tapasztalhatott, ennek a rituális sorozatnak valamilyen hasonló megfelelőjét látnánk-e bárhol a világban? Abszolút, teljes percégben, persze. A, nem tudom, tehát, hogy Európában is vannak monadiák, sőt, meglepően sok monadiá van. De a rituáléjukkal együtt? Ezt akartam mondani, hogy bár nem irányul rájuk ekkora média figyelem és bulvár figyelem, mint a brit monadiára, de én nem tudom, Dániában vagy... Spanyolországban a monadiának és általában a monadiának ugyanúgy a pont a kiszámítható hagyományhoz kötődő és a hagyományból fakadó rítusok alkotják igazából a lényegét. Hát a rítus az nem, nem, nem csak valami, valami önmagáját való, kötelezően letudandó GPS valami, egy folyamat, hanem abban megtestesül egyrészt egy közösségnek az identitása, másrészt a hagyomány az biztosít valamit a, a folytonosságból ami a monarchiának mai napig is egyik lényegét adja. Egyébként, hogyha a történeti nagy mintás összehasonlításokat nézel, a mai napig is azt látjuk, persze a monarchiáknak van történelmi előnyük is ebből a szempontból, de ugye a monarhia az alapvetően tartósabb államforma, mint a bármilyen fajta más például köztársaságok. Sajnálja, mert hogy nálunk ilyen nincs. Erről érdekes viták zajlottak néha, elsősorban Gerő András Magyarországon, annak a képviselője, hogy Magyarország jobban járt volna egy monarchiával, és esetleg egy Habsburg uralkodóval a rendszerváltás után. Ezt a képet némileg torzítja, hogy Gerő András a Habsburg intézetnek, ha jól emlékszem a nevére a végén. Tehát mentesen elfogulatlan személő, de hogy az érvei között szerintem vannak értelmesek. Tehát valamiért a köztársasági hagyományban hajlamosak vagyunk a monarchiára automatikusan valamilyen zsarnoki intézményrendszerként tekinteni, ami egyrészt tényszerűen nem igaz, tehát számos példát ismerünk arra, sőt a modern demokráciák mintaképe, az pont egy monarchikus keretek közötti fejlődést törteltnek az eredménye, hogyha már nagyobb nem ilyet említettük, és Európának a demokráciái közül több is Más Másrészt pedig a monarhiának kétségkívül vannak, ezt ugye úgy hívjuk, hogy tradicionális legitimitás. Vannak olyan előnyei, például a köztársasági alkotmányos demokráciákkal szemben, amelyeket érdemes lehet akár megfontolni. Ugye van egy kiemelt személy, vagy egy kiemelt intézmény, amely a pártpolitikai csatározások fölé emelkedik, amelyik folytonosságot biztosít, akár válságos, mindenféle felfordulásokkal terhelt időszakban is. Valamilyen kiegyensúlyozó pártpolitikai szempontok feletti szerepet tud ideális nem biztosítani. Tehát azt mondom, hogy hosszan lehetne érvelni a morálhia mellett. Magyarország történeti hagyományai az egyébként rendkívül jól illeszkedik. Ez egy ponton túl politikai ízlés, kérdés, hogy valaki ezt egy elapult és a történelmi szemétdombjára való dolognak tartja. -e. Sokan vannak itt Magyaritániában is, vagy pedig azt mondja, hogy ez a hagyománynak egy ilyen értékes szerepe. Én csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy nem nem az államformától függ az, hogy egy ország az demokratikus vagy nem demokratikus. Észak-Korea nem monarchia, vagy Irán az nem monarchia, és mégsem tekinthető, mint a demokráciára. szemben mondjuk Dániával vagy Nagy-Britanniával. Van-e arra az újkori demokráciákban példa, hogy egy monarchia felhagyása után a demokrácia, vagy a köztársasági forma vissza, vagy átalakul ismét monarchiává, ami egyébként korábban volt? Hát európai példát én erre nem ismerek, ha csak nem vesszük ide a, a, a spanyol példát, de az formálisan monarchia maradt frankó alatt is, és volt király is. De tény, hogy, hogy a, a, a gyakorlat szintjén azért a monarchikus intézmény a szentély. De szóval nem, most lehet, hogy ebből nem kellett volna, nem tudnék most ilyen példát mondani. Tehát, visz, visz... Lehetetlen kísérlet lenne Magyarország. Most a, a, a az angol forradalom, a dicsőséges forradalom végül is ilyennek tekinthető, de ez hát egy forradalmi időszak volt az a 17. században, tehát ez egy eléggé extrém példa lenne ide. Ha ennek a levezélését Magyarországon rád bíznák, -e, te ennek eleget tudnál tenni? Én ebben szkeptikus lennék, hogyha Magyarországon visz, vagy bárhol vissza akarnánk elejteni a monarchiát, mint említettem a monarchia lényege, pont a szerves tradíció lenne az én felfogásomban. Magyar, hogy ennyi idő kihagyása után ez nem lenne megvalósítható? Mest, kicsit mesterséges lenne. Kicsit olyan lenne, mint egy szakítás után újra összejönni valakivel, akivel ugyanazok a struktúrális problémák továbbra is megvannak. De ez meg kéne keresni a habszburogokat? Igen, igen. A, vannak ilyen anekdoták, amiket most megnevezett forrásból hall az ember, hogy, hogy kései Habsburgokkal beszélgetve... Azt mondják a, a, a, a családnak egyes képviselője, hogy hát mi Habsburgok évszázados perspektívában gondolkodunk, úgyhogy ne gondoljuk azt, hogy szétváltak az útjaim. De persze, tehát, hogy, hogy, hogy eléggé nyilvánvaló választás lenne az, hogy a Habsburg-házból találjunk magunknak uralkodót. Amikor egy ország, konkrétan Magyarország más vonatkozásban arhaizál, de lehet, hogy rossz a kifejezés, visszahozva az ispánokat és a vármegyét, az mennyiben kapcsolódik ehhez, vagy mennyiben egészen más? Hát a hagyományhoz való viszonyhoz kapcsolódik, és így, így végül is egyértelmű aláhozható. Azt nem gondolom, hogy akár az ispán, akár a vármegye intézmény, vagy az intézménynek az elnevezése, az nem tudom én első lépcsőfok fog lenni a monarchia rehabilitálása felé. Ezt nagyon-nagyon nem gondolom. De kétségtelen, hogy, hogy, hogy ez egy ízlésbeli választóvonal. Van, akinek az ilyen típusú történelmi referenciák fontosak, és az identitása részét képezik, vagy azt gondolja, hogy a közösségi identitás megerősítéséhez hozzájárulnak, és van, akinek ez nemhogy nem tartozik az identitásához, de egyenesen, nem tudom, ilyen rossz... Ez formai vagy tartalmi kérdés? Én ezt nagyon erősen... Teljesen egyetértek veled, aggódtam, hogy tartalminak fogod nevezni, hiszen miközben közben egyébként ugye az egyes megyék más nevet kaptak és vezetőik, más nevet kaptak maga. A, a maga az, ami egyébként eddig ezt a nevet viselte és mostantól kezdve más neve van, azok egyébként nem változtak, tartalmilag is változtatni kellett volna. Azt egy olyan tudással rendelkező ember, mint te el tudnál, nekem mondanak ilyen tudással nem rendelkezik, hogy egyébként mi kellett volna ahhoz, hogy nem elég vármegyének látszani, annak is kell lenni, nem elég ispánnak látszani, annak is kell lenni, és mit kellett volna ennek érdekében változtatni? Na, most arra gondolsz, hogy lehetett volna visszatérni a dualizmus korai <gül> rendszerekre? A... Igen, hát most attól féltem, hogy azt volt kérdezni, kérdésed, hogy hogyan lehet visszatekerni az időkerekét, és legyen ismét feudalizmus, mert ezt természetesen nem szeretném, bár egyesek azt mondják, hogy most is az van, de hát ez azért nincs. De a kérdés mégis az, mint amit te feltettél, igen. Bár hozzátenném, hogy a Vármegyi rendszer túlélte a feudalizmus, tehát ez nem egy kifejezetten csak feudális. Értem, de az eredete mégiscsak valahol ott van. Hát, hogyha most itt összeülnénk át hátházitörténetekre, akkor ezen is elvitatkozhatnánk, hogy a patrimoniális királyság, ami Szert István korábban jellemző, ugye ő szervezte meg a Vármagyar rendszert, az mennyire tekinthető nyugat-európai lesz szeludális rendszernek. Szent, Ebbe, én... Ebben nem vennék részt ebben a vitában, azt hiszem. Tehát inkább, ez, a, hogy a, a, csapos, a csapos pozícióját vállalnám. Ehhez, ehhez biztos, hogy az AIK-et végzett Navracsics egyébként alkalmasabb, hogy ezt rendesen szétszállozza. És azt mondom, hogy. hogy, hogy igen, egyrészt az elnevezés az tulajdonképpen független a, a tartalomtól, az intézményi tartalomtól. Másrészt a kérdés, ne haragudj, de egy kicsit értelmetlennek veszem a tekintetben, hogy én ilyen típusú szándékot nem, nem is nagyon látok, meg nem, nem is nagyon lenne értelme. Tehát, hogy a feudalizmus az. Akkor mit, de akkor mire jó az, hogyha önmagában átcímkézik az utcát? Ez mind, ez mind az identitáspolitikának arra. Oké, okay. mit fejez ki ez neked identitás tekintve? Egy utca elnevezése, vagy egy intézmény elnevezése az azt fejez ki, hogy a mindenkori politika, vagy a mindenkori politikai közösség az válogat a múltnak a nagyon színes hagyományai közül. Mi az, amit fontosnak és vállalhatónak? És vár ez ügyben, mit üzem? Az ispán mit üzem? Most olyan esményleg, hogy ezt már belebonyolultunk egy olyan területbe, ami... Akkor ne bonyolódjunk a bele. Hatja, de, de azt mindenki tudja, és ez egy vállalt uh, célkitűzés, hogy a mostani kormányzat a történelmi folytonosság helyreállítását tűzte deklarált célul már 2010-ben. Tehát, hogy volt itt egy ilyen jobb folytonosság megszakadás az államszocializmussal 1944 45 után, és ebből amit csak lehet, akár térbeli reprezentációra, tehát épületekre, akár elnevezésekre gondolunk, ezt vissza kell, vagy legalábbis helyre kell állítani azért, hogy visszataráljunk a nem tudom, közösségi identitásunkhoz. Elvesztettük? Hát biztos, hogy egy kívülről ránk és megszálló katonai hatalom által fenntartott politikai rendszer az nem nem segíti a szerves közösségi intézmény és identitás fejlődést. Megasztható a... egy mai élő emberrel az, hogy ebben a néhány évtizedben mi veszett el, amivel egyébként űseink rendelkeztek? Itt nem, szerintem nem, tehát, hogy ezt nem, úgy, nem ilyen statikusan kell felfogni. Hogy én, ezt statikusan, én, ezt, én ezt nem statikusan képzeltem el egyáltalán. Tehát úgy érzékelem, hogy mintha kiúznának egy fiókot és soha nem tennék vissza. Ez világos. Szerintem egy ö, hiteles konzervatív meggyőződésű ember azt mondaná erre, hogy nem arról van szó, ahogy a kérdés formája sugalja, hogy volt egy kincses kamránk, amiben a, az ősök felgyűlemlet tudása kincsei és intézményei voltak, és ezt elvették tőlünk, hanem itt, ami egy valóban elvesztett érték, és emellett én is hosszan tudnék érvelni, az maga a szerves fejlődés. De a szerves fejlődés nem visszaállítható. És pontosan, hát igen, ez, ez a paradoxonál az összes ilyen típusú identitásrekonstrukciós kísérletnek. Nem tudom, hogy bárkit érdekelen még, amiről beszélünk, de hogy engem sokat foglalkoztat amúgy, hogy önmagában azt a, azt a cerekítűzést, hogy jó lenne valahonnan pótolni azt a hiányzó 40 évet, 150 évet, 300 évet, nehéz megmondani, hogy mennyit is, ami miatt Magyarország hátravetült a történelmi fejlődésben, nagyon jó lenne pótolni és nagyjából látom azt az ideális célt, amit elérhetnénk egy ilyen lehetetlen vállalkozással, de kieső 40, 50, 150, 300 évet azt nem lehet pótolni, mert annak a generációkon átívelő tapasztalata és felhalmozódó tudása hiányzik. Hogyha Magyarországon vagy a magyarországi politikai gondolkodás fejlődését összevetett más országokéval, hogy a konzervatív gondolkodás, a liberalizmus vagy éppen a szocializmus az hogyan tudott felelni, a kornak az aktuális kihívásaira, vagy a közösségi tudatunk, a nemzettudatunk az hogyan tudott reflektálni arra, hogy megváltozott körülöttünk a világ, akkor azt látott, hogy mesterségesen beszorított vagy leszorított keretek között ez a fejlődés ez nem tudott végbe menni, és attól, hogy az intézményrendszer megváltozik 1989-90-ben ez a hiányzó tudás párbeszédeknek, szövegeknek a végtelen folyama az nem tud egyik napról a másikra kórzolni, ugyanúgy, ahogy a Közösségi tapasztalatok és az ebből fakadó politikai kultúra szerves fejlődése sem. E ebben szerintem mindannyian egyetérthetünk, függetlenül attól, hogy egyébként politikai milyen nézeteket vallunk. És az, hogy ez a szándék megszületik, annak a genezisét te látod? Mármint, hogy a jobb a szándék? Ez egy érdekes kérdés, az egész témakör, amiről beszélünk szándék szerintem a mert politikai szónoklatokban is megnyilvánul. Sőt. De én nem a politikai szónok, szónoklatokról beszélek, én arról beszélek, mint hogyha te egész egyszerűen a kor előre haladtával elkezdenél olyan dolgokat megfogalmazni, amelyekre az őseid azt mondanák, hogy igen fiam, ez tőlünk származik, a feleséged meg azt mondaná, hogy ez az éned eddig hol volt. Tehát ez egyszerre egy mesefilm, egyszerre egy science fiction film, és egyszerre egy történelmi nem Film. Igen, itt, ez nagyon jó az utolsó, amit mondtál. Itt a kérdés az, hogy amikor van egy nagyon erős vágyunk arra, hogy ezt a történelmi szélesiklást kigazítsuk, megelégszünk-e a formáknak az átvételével, és történelmi kosztümökben öltözünk, hogy visszatérjünk az ősökhöz, vagy felismerjük azt, hogy itt valami sokkal alapvető tapasztalatnak a hiányáról van szó, és akkor azt mondjuk, hogy figyelembe veszik, hogy a magyar történelem szerves fejlődésében a szervesség az tartalmazza a megszakításokat és újrakezdéseket, és azt mondjuk, hogy nem pótolni akarjuk a kieső évszázadok fejlődését, hanem most akarjuk megvetni a következő évtizedek és évszázadok fejlődésének az alapját. Tehát felismerik azt, hogy a múltban is emberek döntésétől függött az, hogy hogyan halad tovább a történelem, és mi azt mondjuk, hogy akkor mostantól kezdve a történelemünknek ki leszünk az urai. Elfogadjuk azt, hogy nem lehet 150 év történelmét két jogalkotási aktussal pótolni, viszont megpróbáljuk ráállítani az országot egy olyan pályára, amit egyébként ebből a szempontból ideálisnak lertnánk. Gondolhatod, hogy, hogy számomra ez az utóbbi, ez rokon rokonszámvesebb, és nagyjából az egyensúly intézetnél hasonló dolgokon ö, dolgozunk. Hiszen akkor itt a pillanata, hogy Filippov gábor bemutassam, az egyensúlyintézet Intézet kutatási igazgatója, akitől egy szokatlan kérdéssel zárok. Főzni fog a feleséged, vagy rendelünk valamit? Ezt tőle kellene megkérdezni. Jó, rendben van. A gyomrom mostani állapotára gondoltam, hogy addig mindenféleképpen, mert ugye a feleséged ugye fantasztikusan főz. A lányod is jól fog főzni? Főztünk tumpi lesz, szerintem. A lányom már most fantasztikusan főz. Csak még nem lehet megenni a termékét, de állandóan van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Holnap este. Én köszönöm, szárvus. Szia. Filipov Gábort hallották. Igen. Én egy magánál jóval idősebb ember vagyok, szeretnék egy fontos történelmi tapasztalatot megosztani önnel. Kíváncsi ön vagyok. Szerintem ne fasírtott brinczával. Rám nagyon rosszulhatott. Fasírtott brinczával? Igen. Megfogadom, megfogadom. Tehát valahogy eltereli a figyelmét a hétköznapokról. Keresbé, kevésbé foglalkoztatja a családja, az unió, sokkal jobban foglalkoztatja, hogy az a bizonyos helység, ahova az ember egyedül szokott elvonulni, az milyen távolságra van öntől. <gül> Értem. És hol történt ez a trauma? Hát ez alapvetően otthon történt. Én azt gondoltam, hogy ez egy jó párosítás, és először a művészetek palotájában, a legideálisabb helyen mutatkozott meg, hogy nem, és aztán ez egészen reggelig el tartott. Tehát azért ez egy viszonylag tartós békétlenség a gyomromban. Ó, ez, ez mostani élmény? Ez, ez tegnapi. Oh. Ha nem lenne tegnapi, meg se osztanám önnel. Hát ezek, ezek egészen friss élmények. Értem. Azt árulj el, hogy az ön fizikai állapota a, a hétköznapjait illetően az mennyire fontos? Tehát e, vagy, vagy ön is olyan, mint a színész, aki amikor dolgozik, akkor átfeletileg elfeledkezik a testi bajairól, aztán később, amikor már nem dolgozik, akkor rájön arra, hogy ez meg az fáj. Hát a, annyira nem vagyok jó, mint egy színész, hogy teljesen elszelejtkezzen róla, de inkább az állóképességgel, itt nem fizikai erőllét, tehát a fizikai erőt inkább ahhoz kell, hogy az ember állóképessége rendben legyen. De arra van. Hát azért nyilván, hogyha tehát lehet fájdalommal is, felfájással, nem tudom, hogy bármilyen más panasszal is lehet dolgozni, de azért érezhető arra, az érezhető erőt, hogy a teljesítőképességet a embernek. Másrészt meg kikérem magamnak, hogy azért kelljen korán parkoló helyet találnom, ami ezen a környéken, ahol most a stúdió van, nem egy könnyű feladat, teljesen változó. A nép teljesen, tehát ön például szeretném megosztani önnel azt a tapasztalatot is, hogy a nép teljesen kiszámíthatatlanul parkol. A Filipov szerint ugyan van egy apa ami alapján az ember megtalálja a szabad helyeket, ez biztos így van, de hogy a nép miért parkol össze-vissza a különböző periódusokban, erre még nem találta meg a választ, és miután ki tudja, hogy önt még hova az élet. Ezt a fontos tapasztalatomat is szerettem volna megosztani önnel. De az, hogy össze igen, igen, tehát, hol az, tehát előfordul, hogy hetekig bizonyos helyeken mindig van parkolóhely, aztán meg hirtelen megszűnik. És ezt is szerettem volna, tehát szeretném, az azért, szeretném, hogyha ő rájönne arra, hogy velem beszélget, azért is fontos, mert olyan dolgokat tud meg, amelyeket a 24.hu-ból, vagy Vindis Lászlótól sose se tudna meg. Tehát ez péntek reggel kell, hogy legyen, hogy az ember rá. Honnan tudta volna eddig, hogy brinzát, a honpula ugyan azt állította, hogy neki soha a büdös életében nem jutott volna eszébe brinzát enni, fasírozottal. Ja, de. El, hogy mondjam, hogy csatlakozom hozzá. Igen, hát eddig is tudtam, hogy ők jobban hasonlítanak egymáshoz, de hát, oké, okay, rendben van, hát akkor... Bocsánat, csak a parkolás kapcsán, vagy parkolási szokások kapcsán akartam mondani, hogy akkor ez talán egy kicsi bepillantást ad, hogy a politika valójában milyen nehéz mesterség emberek embereket szervezni, irányítani, összefogni egy, egy ilyen ilyen, hogy mondjam, ilyen, ilyen közösségben, vagy ahol az ember... Időnként nehezen kinyomozható szabályszerűségekkel rendelkezik. Igen, de ezzel párhuzamosan az ember fejében az is ott van, hogy ön, és erről sose beszéltünk, hogy ön mennyire engedi meg magának, vagy mennyire engedheti meg magának természetesen annak függvényében, hogy éppen mely területről van szó, szóval, hogy kitartson egy olyan álláspontja mellett, amelyet önön kívül más nem nagyon oszt, adott esetben a politikus társai, adott esetben a nép, ön azonban megvan arról győződve, hogy ez a jó megoldás, és csak azért, mert átmeneti vagy tartós ellenállás van, ezért a dologgal mégsem kéne mindjárt felhagyni. Igen, de én sokáig kiszoktam tartani az ellenálláspontjaim mellett általában. Nem azt tartom, hogy ez nem, ez nem hangzik jól, hogy azt mondom, hogy nem azt tartom fontosnak, hogy győzzön az álláspontom, mert természetesen fontosan tartom, hogy győzzön, de de megszoktam, vagy sok esetben volt már úgy, hogy kisebbségen maradtam az álláspontommal. Itt az idő azért sok mindent eltő, többször van. Igen, így, pontosan hogy... erről az időről van szó, amihez nekem ugye szükségem volt, nem állítanám, hogy átolt szettig át tudtam nézni, de ugye, mintán én az ön Facebook oldalának egy állandó követője vagyok, így azt is tudom, hogy Rigácson is volt, majd talán erre is lesz idő, de e, láttam, ez közre, hogy, hogy a pont nak adott interjút, és ugye tegnap 5 után már teljesen nyilvánvaló volt, hogy az nem fogott megjelenni, tehát ma reggel fog megjelenni, pont akkor, amikor mi beszélgetünk. Van nekem nem lehet felkészületlennek lennem, tehát ott kell nem az autóban, és olvastam kell a navracsisat, mint a háború és békét. Nem tudom, hogy rajtam kívül ezt még kiteszi, de... Igen, tehát engem erre tanítottak. Tehát, hogy poszlett tanárul azt mondta, hogy az ember befolyásolja a téma ismerete. Um... Beleértve, hogy ugye akkor még nem nevezték nevén az integritási hatóságnak az embereit, de ugye, ugye minden alkalommal, amikor most önnel beszélnek, ugye folyamatosan ugye ennyi interjút még soha nem adott az életében ilyen rövid idő alatt, és ugye mindig van valami aktualitás, én ugye általában ezeket az interjúkat korábban leírtam, de most azért is tettem le róla, mert mire leírom az interjút addigra már egy újabb interjút adott, amiben uh, újabb nóvumok jelentek meg, és ennek következtében uh, Nyako Istvánt idézve teljesen fülösleges leírni. Um... Gondolkodtam önöm, mert uh, megvegyeztem Vasvári Csabával, hogy ellátogat a Kejfej stúdiójába, és egy hosszabb beszélgetés lesz vele. És én úgy érzékelem most, ha bár ez Varga Judit területe, ahogy elmondta, mondta, hogy azért ebben a mostani folyamatban az igazságszolgáltatással kapcsolatos fejezet könnyen lehetséges, hogy öt oldalról hirtelen 50 vagy 500 oldal lesz, különös tekintettel arra, hogy néhány nappal vagy néhány héttel ezelőtt ez a fejezet nem is létezett abban a tárgyalás sorozatban, amelyet a bizottsággal a különböző alapok folyósítása kapcsán folytatott. Én ezt jól látom? Jól, tökéletesen. Tökéletesen. Ez valóban, tehát távol álljon tőlem az Európai Bizottság bírálata, de jelen helyzetben tényleg egy kicsit mozgó célpontra történő lövészetről van szó. A... Jó, de én ezt jól látom, hogy, ugye, hogy ez kezdetben egy ilyen távoli felhő volt, ma már egy nagyon komoly viharfelhő. I igen. igen. De ugye ezt most máshova Eddig a jogállamisági ügyi eljárás keretében volt, amit hát most lezárunk vagy nem zárunk, ezt már nem tudom megmondani. Minden esetre ott már a vége felé járunk. És most az építési alappal kapcsolatos tárgyalásoknál hozták be az igazságszolgáltatás függetlensége néven. Egyébként néhány az igazságszolgáltatás függetlenségével. Nem olyan szorosan összefüggő. Hát, illetve ön így véli a szereplők, meg akik megszólalnak, azok nem így vélik. De ezt árulja már el nekem, hogy akkor becsukta az ajtót, vagy azt hitt, hogy becsukta az ajtót. Akkor látta azt a pillanatot, amikor ez az igazságszolgáltatási izé mégis fogta magát és beszökött? Láttam azt a pillanatot, de nem vártuk ezt a pillanatot, mert korábban egyértelmű jelzések voltak, hogy ugye ezt nem fogják felhezni, ezt a témát. Te Tehát át... azt mondták, hogy nem. Azt mondták, nem. Aztán egyszer -hát csak elkezdtek vele jönni, hogy lenne még néhány téma. És akkor ő mit mondott, hogy, hogy most mi zajlik? Vagy... Hát ilyenkor az embernek azt kell mérlegelnie, hogy mi a fontos, hogy elkezdjen vitatkozni, vállalva azt is. Áj egy meg... pillanat, elnézést. Ugyanaz a személy mondja, hogy ez most lesz, mint aki korábban azt mondta, hogy nem lesz? Nem, nem ugyanaz az, Aha, uh -huh. De hát ugyanaz az intézmény. Hát uh -huh. ha lebontjuk személyekre az intézményeket, akkor sehova nem jutunk. Jó, de van egy szereposztás, vagy ez túlzás? Na, ja, jó, hogy cigi sávos, motos sávos. Igen. Ilyenre gondolt? Igen. Hát nem hiszem. Nem, nem, ez szerintem... De aki önnek azt mondja, hogy bejön az ajtón, ez, az tisztában van azzal, hogy korábban egy másik ember az ellenkezőjét állította? Szerintem tisztában van igen. Egy És egy nem zavarja? Lehet, hogy zavarja. Én azt se várom ki. De ha megkérdezi tőle, hogy mi történt, akkor válaszol? Okay. Hát nem. nem, tovább lépünk. Tehát, Önnek ez tudomásul kell vennie? Vagy nem veszem tudomásul, elkezdek erről vitatkozni, és megy az idő anélkül, hogy jut. vagy nyelekedjet, és megpróbáljuk kezelni ezt is, hogy az általam kijelölt határidőre december végéig legyenek a megállapokatokat. Jó, de ez... árulja már el nekem, mi, akik nem tudom mennyi ideje beszélgetünk. Nekem ezt értenem nem De ha nem értem, és az a foglalkozásom, hogy mások számára olyan kérdéseket is felvessek, ami egyébként az ő életüktől idegen, mert nem ilyen kérdésekkel foglalkoznak, de követnek engem, és ezért nézik azt, és hallgatják azt, amiről én beszélek, és azt tapasztalják, hogy mi olyan dolgokról beszélgetünk most éppen, amely egyébként bennem se vetődne föl, de nem is érteném, akkor ők ehhez hogyan viszonyuljanak? Hát ez mindig ez a kolbász csinálása, ugye, hogy most a, szerintem elég, vagy a rádió belső szerkezetben attasztjuk ki elég hasonlatot. Bár szerintem az, hogy valaki rádiózzon, ahhoz nem kell megtanulnia, hogy milyen alkatrészek vannak, és hogyan működik a rádió. Hasonlóképpen az, hogy valaki kolbászt egyen, ahhoz nem kell megtanulnia, hogy hogyan kell kolbászt csinálni. Lehet csak a Magam, a termékre koncentrálni, meg lehet De ön ezt egész kiválóan mondja, de akkor az a helyzet, hogy valójában egészen addig, amíg el nem dől, hogy Magyarország ezekhez a különböző alapokhoz hozzájut, tulajdonképpen önnek semkinek semmiről nem kéne nyilatkoznia. Hiszen ön maga a kolbászkészítő. Hát, igen, mert ha belegondolunk, akkor korábban szinte semmilyen hír nem jelent meg. Itt Pontosan? Kérdőt. Hát igen. Nem, nem, nem, nem tudom, ez valahogy... De érti, hogy miről beszélünk? Értem, ez egy politikailag érzékeny és érdekes téma. Én pedig nem akarom hogy a közvélemény azt gondolja, hogy én bármit is titkolok, vagy... Oké, okay. az ön közege ezügyben valamilyen módon megnyilatkozik, hiszen egyébként köztudomású az, hogy van kommunikációs politika ön, ennek a kommunikációs politikának mennyire önálló, vagy mennyire kevésbé önálló része e, azzal a szakterülettel, amivel rendelkezik, és amely szakterületről ön gyakorlatilag 48 óránként ad nagy interjút. Én teljesen önálló vagyok, senki nem szól bele abba, hogy kinek nyilatkozom, és mit nyilatkozom. Hadd kérdezzem meg, hogy azok az emberek, akikkel egy csapatban van, azok ugyanolyan intenzitással olvassák az ön megnyilatkozásait, mint Fialajános? János? <há> Ezt nem tudom, nem várom el tőlük. Úgyűjön, Tételezzük fel, hogy én vagyok a miniszterelnök. Nekem fontos, amit ön csinál. Nekem ön mennyi időnként ad jelzést nekem nem 24.hu és nem kejfejancsi szinten arról, hogy éppen hol tart az ügy? Vagy Orbán Viktor azok közé tartozik? Vagy én lennék azok közé, aki azt mondja, hogy ha november 19-én van valami, akkor Tibor 18-án mondnek, hogy mi lesz 19-én, és addig hagyjál békén. Nem, nem, ilyen értelme folyamatos a Egyrészt azért is, mert őneki is vannak mindig új információi, ő egy más körből, egy sokkal magasabb politikai döntéshozateli körből kapja az információkat, egy európai tanácsülés, az ottani beszélgetések és a többi másfajta információkat, vagy nem biztos, hogy másfajta. Egy nyomtávon halad a két információ, vagy akadott esetben nem is haladnak egy nyomtávon? Van úgy, hogy egy alatt, vagy úgy, hogy éppenség el ellentétes információ. Magyarul létezik-e olyan, hogy valamit maga komolyan vesz, és azt mondja önnek Orbán Viktor, hogy Tibor ezt hagyd a titlibe? Előfordulhat ilyen még. Ennek. Most nem emlékszem, hogy ilyen lett volna, de előfordulhat ilyen, persze. Hát és sokkal alacsonyabb szintről szerzem be az információkat, de számomra a legmagasabb szint a biztosi szint. A miniszterelnök számára a legmagasabb szint azért mégis a miniszterelnöki köztársaság. De most nem, nem, mond, nem mondunk ellent annak, hogy a biztosok azok az, az otthoni politikától függetlenek. magyar ezügyben a biztosi szint nem magasabb, mint a politikusi szint. Értél, hogy mit kérdezett? Értem, de, de nem, mert a, a biztos az... Hát igen, fogalmazhatunk úgy, hogy az Európai Unió minisztere biztos... Nem minden esetben állja meg ez az összehasonlítás. Oké. Okay. Jó, csak azért ebben jelzem azt, hogy azért azért ezek nagyon, tehát ezek, ezek nem gránicszilárdságú dolgok a szót. Értem, nem is akarok ezzel vitatkozni, csak hogy ez egy nagyon plauzibilis, egy folytában változó valami, ahol, mint a parkolás. Tegnap ilyen volt, holnap olyan. Na, e ugye, ugye. Tehát, hogy az ember véletlenül se induljon. Tehát, hogy az ön számára egyfolytában kint van az a tábla, amiben az van, hogy forgalmi rendváltozás. Igen, így van. Minden nap. Sőt, napjában adott esetben, ha intenzíve időszakol van szó, akár többször is. És ez adja a tárgyalások nehézségét, vagy szépségét. Hát igen, pontosan ide akartam visszatérni, hogy én jól látom-e, hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatos pontok, azok viharfelhők. Jól, igen, jól, jól látja. Igen. De mondhat-e ez ígyben Orbán Viktor önnek olyasmi, hogy Tiborkám ezt a fialarosszul látta péntek reggel? mondhatna a el, ha ő neki ezzel ellentétes információt. Önnek milyen mandátuma van, különös tekintettel arra, hogy ez talán Varga Judit asztala, a tekintetben, hogy oda megy Orbán Viktor, és azt mondják, hogy kérnek tőlünk tizet, én mennyit adhatok? Igen. Mi folyamatosan egyeztetünk az igazságú miniszteret, a Varga judit én folyamatosan egyeztetek, és természetesen folyamatosan egyeztetünk a miniszterelnökkel is. Éppen azért, hogy, hogy mindig tiszta legyen a mandátum, és ne legyen... Ugye ez nagyon kényes, amikor egymástól e, időnként távol, de gyakorlatilag tematikailag összekötve kell tárgyalnunk, mert a kommunikáció hiánya rögtönbizalmatlanságot szülhet. Én a felkészülésben nem tartok még tíznél, számot sem mondok. Ön érzékeli -e azt? Valószínűleg igen hogy ami most az igazságszolgáltatással kapcsolatban felmerült külföldön, illetőleg itthon, azt a mennyire tekinti megalapozottnak, függetlenül attól, hogy egyébként ezen egyszer már túltették magukat a bizottsággal, hiszen ha az országos bírói tanács, vagy bírósági tanácsnak a működését figyeli, akkor ott a permanens elégedetlenséget más-más formában Handó Tünde és vargazi András létezése alatt tapasztalhatta. Igen. Én nem tartom struktúráis szempontból jelentősnek ezeket a problémákat, amiket a bizottság jelentősnek tart. És azt is látom, hogy azok a a megoldások, vagy megállapodások az egyes pontok, vagy aggályok kezelése kapcsán, szerintem lényegét tekintve, lényegi működését tekintve nem, nem veszélyeztetik az Annyiban kicsit szerintem mindegy. Tehát nem veszélyeztetik az igazságszabáltás működése. Ezek jó tételezések, vagy, vagy vádaskodások. Nem, a magyar igazságszolgáltatás függetlenség szempontjából, hatékonyság szempontjából viszonylag jól teljesít az Európai Unió. Az Azt kérdezem Öntől, és tudom, hogy ezek kényes területek, az, amiről most beszélgetünk, az valójában egy szervezetnek az ön értékesítése és a saját szerepének a, a, a fenntartása érdekében folyik, és ezért van kvázi túlhangsúlyozva vagy nem túl hangsúlyozva, vagy mi állhat -e mögött, ezek mögött a viták mögött, amelyek mögött ma etikai kódex, bírókinevezés, bírókirendelés, tehát azért nem egy és nem teljesen lényegtelen dolgok húzódnak, és amely egyébként az országos bíróság, a bírói tanács, az alkotmánybíróság, a hivatal háromszögében, itthol legalábbis egy permanáns problematika, ami most úgy tűnik, hogy az unió szintjére begyűrűzött. Én úgy gondolom, hogy van ebben egyéne, egyéni ambíciótól kezdve szervezeti ambíciói, politikai ambíciói, egzisztenciális ambíciói, minden, van is minden. Tehát ezt nagyon nehéz szétszállazni. Az igazságszolgáltatás függetlensége egy olyan téma, amely Brüsszelben bizonyos politikai csoportok számára hívó szó. És Magyarországon pedig vannak olyanok, gondolják, hogy gondolják, és ahogy láthatjuk, a számításuk is jön, Sokszor be is lehet csomagolni. Jó, hát a legjobban beszélgettek, hiszen ön az, aki mindig felruja nekem, hogy eh, lám, ön mindig megpróbált eleget tenni az igazságszolgáltatás függetlenségének tiszteletben tartása érdekében, leszámítva azt az egy daráknak írt levelet, azt is félre magyarázták. Ön aztán végképpen azok közé tartozott, aki tiszteletben tartott eh, különböző eh, politikai eh, vagy a, a, a struktúrában lévő személyiségeknek a döntéseit független attól, hogy azok bírósági döntések voltak, hogy egy köztársasági elnöki megnyilatkozás, de úgy tűnik, hogy sok nem, nem navracsis, navracsics hogy győz. Jó, de ez, igen, de most ez ugyanaz az Európai Bizottság kritizál minket ezek miatt a jelenségek miatt, amely Európai Bizottság, amikor az amerikai Egyesült államok legfelsőbb bírósága meghozta az abortussal kapcsolatos döntését, akkor sajnálkozását fejlesztek ilyen kapcsolatban. Hát, ez ki, tehát hogy? Ez egész. De, de tudja mit? Akkor én kérdezem, hogy? Hát igen, ez egy jó kérdés. Vannak olyan tagállamok, és hadd ne meg őket, mert ahol nagyon súlyos függetlenségi problémák vannak az igazságszolgáltatással. És, és ott az a, Magyarországon az uniós értékelések szerint, az Európai Bizottság saját dokumentumai szerint, Nincsen súlyos probléma az igazságszövetséggel. Probléma van, de probléma csak el... Ez az egész azt veti fel, ne haragudjon, azért elég régóta ismerjük egymást, és van kialakult képünk, hogy ön egyébként azon a területen, ahol, és az, ez a hosszú felvezetés, és az azért szó, mert maga a mondat nagyon udvariatlan lesz, az a tevékenység, amit ön folytat most az uniós alapok megszerzése kapcsán, az fix elveket nem nagyon tartalmazhat. Ez így van. Ez így van. Ezért nagyon. Miközben ön egy elvszerű ember. Igen, hát igyekszem az ember. Ezért, ezért nagyon nehéz, és ezért nagyon megtisztelő, hogy én ezt a feladatot kaptam, mert én úgy gondolom, hogy ez valóban egy, egy, ez egy nehéz feladat. Tehát ebből kihozni valamit, ez valóban egy nehéz feladat, és én az ember azért mégis, hogy hát már 56 éves vagyok, ugye ilyen talán. Még... Én nem is gondoltam volna, és sokkal fiatal. Sőt. Maga 56 éves. Bizony. Azt Na hát. Való... 66-ban az 56 nem. Előbb-utóbb megint találkozunk kell, mert egy, egy fiatal lett, de sokkal jobban, nem? Csak félre, ne értsék. Bár ugye öntől származik a mondás, hogy fiala hagyjuk a homoreutikus vonásokat. Szóval visszatérve arra, amit csinál, ez azért nagyon furcsa. Mert ön izgalmat talál valamiben, ami egyébként az ön egyéni jellemétől nem mondom, hogy távol áll, de alapvetően nem tehát, alap, tehát vállal olyan villanyszerelést, amely villanyszerelés önhöz egyébként nem közel álló feladat. Tehát, ahogy ezt szokták mondani, kihívás. Ez így van. Hát, ezt, mondjam, mondja, szakmai ambíciónak, vagy így lehet. Mert a politikában is vannak szerintem különböző fokozatok. És én nagyon-nagyon én örülök annak, hogy, hogy lehetőségem volt eddig a folyamán különböző, a politika különböző szintjei, fajtáit kipróbálni. Tényleg sok minden nagy képviselő nélkül mondhatom, hogy én a politikai csináláson már nagyon sokat láttam. És ezért nagyon érdekes ez a feladat is, mert egy nehéz feladat is. Jó, ja, de, de akkor ez... egyezünk meg abban, és ez egy kis műsor, hála Istennek, ugye Gulyás Gergely vannak idején meg is mondta, hogy itt könnyű őszintének lenni, ezt annyira kevesen követik. Néha ennek kifejezetten előnyei is vannak, bár azért vannak néhányat, kevesen hogy szóval, hogy azért ez a folyamat, ez egy olyan folyamat, amely közel sem annyira feltétlenül biztató, mint ahogy ön ezt látja, ez naponta változik, és valójában sokkal inkább a reményeinek ad ilyenkor hangot, mint amilyen mértékben ebben biztos lehet. Hát én úgy mondanám, hogy ez olyan, mint egy márciusi hónap, amikor vannak napok, amikor kisüt a nap, és már melenged a nap, és érzi az ember, hogy na, ennek nyár lesz a vége, megvan, amikor leszakad az ég, Jó, de ha én vagyok Orbán a Viktor, a és azt mondja, hogy most Tibarkán mit vigyek, téli kabátot, vagy fürdőnadrágot és egy dolgot mondjál azért, mert egyébként izé ezen múlik az élete, tehát akkor azért ez egy nehéz éjszakát okozna önnek, nem brince és fasírt vonatkozásban. <gül> Hát igen, igen, igen, de van vannak ilyen beszélgetéseink, és bűlőre juttunk, hogy télik a Jó, de azért ne haragudjon ebből a szempontból, mégis, mint a tizedes és a többiek, olyan lehet az hogy Orbán vagy Viktor Kám, izé, oroszok nem, a németek, tévettem a németek, nem, tévettem az oroszok. Tehát azért ennek olyan napi barométere van, hogy hát azért uh, hiába ad 48 órán nagy interjúkat, azért a széljárás, az nem ennek megfelelően van. Hát de a politikában ez azért meglehetősen gyakori. Azt nem hogy általán... Min múlik, hogy ez az igazságszolgáltatási ízé mekkora szerepet fog kapni az elkövetkezendő hetekben? Különös tekintettel arra, hogy gyönyörűen alakul az élet, mert hogy egyébként a tyúk vagy a tojás problémája van, hogy valójában a hazai eseményeknek a turbulenciája következtében vetették ezt föl Brüsszelben, vagy a brüsszeli felvetés következtében lettek turbulensek a hazai események, ezt talán ő jobban tudja, de most van valami turbulencia. Lásd még amerikai nagykövetség és konyhó. Hát én az amerikai nagykövetség akcióját, ez kifejezetten politikaért. Én ezt értem, Csak nem apsziója. fogok önnel vitatkozni, de azt megkérdezem öntől, Csak. hogy ez összefüggésben van Brüsszellel? Bocsánat, igen, szerintem igen. Azt nagyon-nagyon ügyetlen védekezésre tartom az amerikai nagykövetség részéről, hogy a magyar miniszterelnök is találkozott az amerikai egyes Államok legfelsőbb bírájának, a legfelsőbb bíróságának egyik bírájával talán. Hát azért ez más, mint amikor valaki elsőfok vagy másodfokú praktizáló virákkal találkozik. Ez, ez más. Szerintem egy ügyetlen diplomáciai szempontból kifejezetten ügyetlen. Nem biztos, hogy káros, mert szerintem De miről szól ez az egész? Hát ez egy, szerintem egy ügyetlen politikai demonstráció akart. Minek érdekében? Hát, hogy az Egyesült Állam kiáll a szüggetlenségében fenyegetett üvesen szolgáltatás. Ez mennyire nehezíti az öntevékenységét Brüsszelben. Szerintem a legkevésbé sem. De vajon Brüsszelből támogatják-e az amerikai nagykövetség tevékenységét, miközben egyetlen telefon sem történt? Biztos van olyan, aki, akinek ez szimpatikus, de összességében aki a diplomáció kicsit is koni, az látja, hogy kicsit olyan, mint a... Oké, okay, rendben van, ne mondjon elhamarkodott mondatokat, de vajon Brüsszel mennyire támaszkodik arra, ami ennek következtében Magyarországon ilyenkor történik? Mennyiben ad az itthoni történet muníciót azoknak, akik önnel tárgyalnak helyreállítás és más alapok ügyében? Nem, nem, nem ő magában ez a találkozó nem. Nem, nem a... is erre gondolok. ez az egész, ami van. Tehát mennyire mondják azt, hogy Tiborkám nem lehet rend, igazságszolgáltatás ügyben, hogyha egyébként naponta ilyen események zajlanak? Igen, hát van, aki ilyet mond, de ő, igen, de ő nem az, igen, van, aki ilyet mond, ezek általában politikusok, tehát nem... Igen, nem közt, nem a, a bizottság, nem a technikai közti füselői, szakértői tartoznak, hanem a kifejezett politikus csoporthoz. De önt ide foglalkoztatja most az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanás közti konfliktus? Úgyhogy összinten legyek, engem nem foglalkoztat. Hát a, én úgy gondolom, ez egy belső szervezeti csata, részben prestigy csata, részben sok minden más. Ha lenne időnk, ennek a kezelésére, akkor én azt mondanám, hogy a kormány önmaga garanciát vállal arra, hogy a két intézmény közötti megállapodást törvényben kodifikálja, és üljenek le tárgyalni, és szóljanak, amikor végeztek. Az igazságszögetés működése szempontjából minimális elég. Amikor azt mondja, hogy ha lenne időnk, az most az öntárgyalási határidejére vonatkozik. Igen, igen. igen. Na, mivel ezt gondolom, ez egy hosszabb tárgyalási folyamat lenne, én nem lennék érdekel most abban hogy azt mondjuk, ami, a szívem szerint mondanék, hogy állapodjanak meg egymással, hogy szóljanak, hogy mi a megoldás. Mert hogy ez nem Kormányzati követke. szempontból nincs jelentősége ennek a következő. Milyen szempontból? Kormányzati, kormányzati politikai szempontból nincs jelentősége. De az öntárgyalási szempontjából igen. szempontjából, igen? Hát annyiban igen, hogy az Európai Bizottság ezt problémaként jelölte meg. E, szeretné, hogy az, az Országos Bírói Tanács Nagyobb feleszólált kérdésekben. Érti, hogy ez. miért jutott az eszünkbe? Miért jut az eszünk? Igen, ez azért érdekes, mert nem tudom, hogy a finn, ahol egyébként nincs is ilyen önigazletás. A fin igazságszolgáltatás teljes egészében az otthoni alá van rendelve. És nem tudom, az Európai Bizottság ott megfogalmazott bármi. Oké, okay, de ha ezt elmondja nekem, aki a tárgyaló vagyok, akkor erre mit mond a tárgyalófele? Tiborkán maradjunk Magyarországnál hagyjuk a Pittlibe Frédnországot? Igen, 10 10-14 között számtalan ilyen volt, mert az ügyek átirányítása hogy átvétele, ami ugye akkor 10-14 között a bizottságnak az egyik fő problémája volt, hogy ezt szó szerint idézte a franciaországi szabályozást, és amikor ezt többször elmondtam, hogy tehát ez csak a franciaországi szabályozás átvétele, akkor azt mondták nekem, hogy. Jó, akkor hozzunk egy vonatot, és árulja azt el nekem, hogy ez az egész miről szól? ez az egész arra a belső politikai vitáról szól az Európai Parlament és az Európai Bizottság között, és azokon belül, hogy Magyarországot és Lengyelországot hogyan kell megnevelni, vagy megbüntetni. Úgy, hogy totális büntetés, kiközösítjük, nem kap pénzt, sarokba állítjuk, fukoricára térdefejtetjük, és a, többi, és a többi. vagy pedig egyfajta a, a jogos igényeiket elismerve, és a jogos uh, uh, erényeiket is elismerve, a hibákra koncentrálva, szelektíven, egyesével uh, nevelve, korlátozva, és büntetve egy vegyes salátával próbálják meg. Tehát megszabaduljunk a -e Magyarországtól és Lengyelországtól, vagy pedig Magyarországot és Lengyelországot próbáljuk meg, vegyesen a Mézes és a korbácsot. Jó, jó. e tekintetben mennyire figyelembe, figyelemre méltó, ami a múlt héten nagyjából a mi beszélgetésünk idején történt, és ami a déli telegráfával volt kapcsolatos, hogy Magyarország egy ilyen szituációban begorombul, és akkor hivatalos, hivatásos kerék kötővé válik. Ez az én fogalmazásom, és bármilyen Bármilyen dologban, amiben egyébként az uniónak egységesen kell dönteni, kerékkötő lesz, mondván, hogy miért, miért ne tennénk ezt. Orbán Balázs miniszterelnök politikai igazgatója közölte, Magyarország megvétózza az eu tervezett közös adósság felvételét, aztán kiderül, hogy ez nem egészen így van, hanem ezt feltételes módban mondta. Ha nem kapjuk meg a helyreállítási alapból előirányzott milliárdokat, Orbán Balázs egészen pontosan azt mondta, nem is értem egyébként, hogy miért van két különböző fogalmazás a AVG-ben magukat pontosítani. Azt mondta, nem látja be, miért kellene támogatni egy újabb közös akciót, amikor egy fitying sem érkezik a hasonló módon létrehozott gazdaságfejlesztési forrásból, de ha valami, aki meg tudja neki magyarázni, az boldogan elfogadja. Elfelejtettem a kérdésre, ér, bocsánat. Nem értem. Elfelejtettem. Hát az volt a kérdés, hogy egyébként uh, uh, ugye ez, uh, arról szól, hogy a magyar kormány kész a keményebb fellépésre büssze. Az... igen. Hát azért erre van példa más tagállamok esetében is. Ez az uniós döntéshozatal van, ha nem is gyakran, de előfordul lényegi kérdéseknél. Például a legdurvább és a legelső ilyen eset 1966-ban volt, amikor Franciaország, mivel nem tetszett neki a közös mezőgazdasági politika tervezett reformja, ezért kivonult a döntéshozatali fórumokból, és az európai közösség majdnem egy évre, bőfél évre lebénult. Nem tudott döntéseket hozni. És mi lehetünk hát, Franciaország? És mi lehetünk Franciaország? Bármelyik tagállam lehet Franciaország, hogyha úgy gondoljon. Hogy... De azt én jól érzékelem, hogy van itt a józsarú és rosszsarú, és a józsarú, jó az ön ön ilyet sosem mondott? Én ilyet sosem mondott, mert én általában hogy mondjam, akkor szoktam mondani. Tehát igen, én ezt fenyegetőzésnek értem. Igen. Én nem szeretek fenyegetőzést. De amikor ezek zajlanak, ezzel ön is tisztában van, nem a háta mögött szólalnak meg ezek az emberek, és nem kell önnek ez Orbán balás felhívni, hogy Balázská, mit beszélsz hitten. Persze, nem, én igen, tudom. Tudom. tudom. Ez egy igazi csapatjáték, amiben én hol belelátok hol nem? Ez egy igazi csapatjáték, én azt mondom, Mekkora érdeke kormány, fűz? Ez a kormány, nem lá... én nem tudom, az előző kormányt nem láttam, meg az azt meg előző Ből is csak egy nagyon picit láttam, a 10-14-es láttam még, én megkockáltatom, hogy ez, egyik, ez most a, az emlékeim szerinti legcsapatabb kormány. Mennyire érdeke ennek a csapatnak most a szó legjobb értelmében az, hogy a fiala minden pillanatában belelással a tevékenységüknek? Mennyire érdekel? Igen, azt nem tudom megmondani. Hogy vagy minden olyan tevékenység, független attól, tehát hogy, hogy, hogy, hogy ez most nem a kolbászkészítés, hanem hogy, hogy vannak pillanatok, amikor a vonat van, alagútban van, akkor nem lehet látni, és amikor nincs alagútban, akkor lehet látni, és ezt, ezt nem érdemes megszakítani mesterségesen. A politikai döntéshozatal természete olyan, hogy miközben egyre nagyobb, vagy egyre szélesebb törekvésebb vannak arra, hogy Minél több részletet hozzák nyilvánosságra, a politikai döntésről tulajdonképpen mindig egy picivel hátrébb van ő. Mert, mert hogy az informális beszélgetések, találkozások, a külvilág számára nem látható mozzanatok alapozzák meg és készítik elő sokszor azokat a döntéseket, amik amiket aztán most már a nyilvánosság előtt születnek meg. Tehát ilyen értelemben szerintem mindig is lesz olyan, hogy egy politikai döntés. A politológusok egy része fekete doboznak nevezű A politikai döntéshozatal központi részét. Pontosan azért, mert olyan, mint a számtanórákon lett fekete doboz, ugye bedobok kettőt, kijön négy, mi történik a fekete dobozban. Egy kicsit ilyen a külső szemlélő számára mindig a döntéshozatal. Fekete doboz. Nem tudjuk, nem mindig tudjuk, hogy ott mi történik, mert ha mindig tudnánk, hogy mi történik, hogy ki hatnak, hogyan hatnak, akkor valószínűleg más döntések is születnének mint ahogy a mint, amilyen most születek, és minőségében nem lennének jobbak azok a döntések. szegény pont nem tudja feltenni azt a kérdést, amit én igen, aztán békén hagyom, hogy mindazok a kommentárok, amelyek már születtek, adott esetben Dabuszki káván személye kapcsán integritási hatóság, elektronikus jegyrendszer, Tarlós István, így úgy amúgy, tehát hogy az a három személy, akit megnevezett Vindis László, azok és Novák Katalin elé van terjesztve, hogy az mennyire egy tekinthető megnyugvásnak önnek az lehető tárgyalásai tekintve. Hát ez egy a bizottsággal megállapodott eljárási rendben, a bizottsággal egyetértésben megállap, megállapított értékelő bizottság. Tehát a személyekre ők áldásukat adtak? Hát a, erre a három emberre, most azt nem tudom, hogy áldásukat adták-e, de magára az értékelési rendszerre és az értékelés alapjául szolgáló minősítő emberekre áldásítottak. Hát most uh, három embert fognak kinevezni, ahol egyet azért, azért elő tudtak venni, mert valaha nem tudom melyik ezt nem tudom, Én nem is tudom, kik ezek az emberek egyikkel sem találkoztam. Egy szüggetlen emberet, akit elnöknek jelölnek, az a PVC-nek volt találni. Igen. A nem nagyon sokáig. Hát most, az a probléma, hogy a nyilvánosság egy része számára mindenki bűnös, aki bármilyen formában is érintkezik a jelenlegi formányzati rendszerrel. Ezzel nem tudok segíteni. Ez Két kérdésem van, mennyi ideje jut Veszprémre és az, a, az Európa kulturális fővárosára, ami itt van a kertek alatt? Unkol. Igen, 75 nap van még hátra. A... Igen, tehát tisztában vagyok, a, a, tehát van rá ideje? Mennyire izgatottan bárja? Kevesebb, kevesebb, mint amennyit szeretnék. Nagyon izgatottan bármán, izgatottan A másik pedig egy kifejezetten aljas kérdés. Áruljál el nekem, hogy Orbán Viktor iget el önnek díjat, hogyha sikerrel jár a tárgyalásokat, illetve végül is, lássa be, akkora összegről van szó, hogyha egészen minimális díjat felajánlod, akkor önnek már azért mezőri problémái nem lesznek. <síns> nem. nem, nem, nem olyan tehát nincs ilyen, tehát ön nem egy pseudo-tocsik? <síns> nem. Határozottan. Jó, hát azért gondoljam meg a hátlevő időben. Jó, Tehát, jó. Hogy a fiala felvetette, hogy főnök valami ezé fél százalék. Jó, jó. A fél százalék az mennyi? Ez az is rengeteg, oh, nem? Bravo, hát 14 ezer milliárd, plusz 6 ezer milliárd, durván 20 ezer milliárd forint, annak hát nem számolják ki a hagyatot. Nagyon sok. Azon akár mi is osztozhatnánk. <gül> mint őt elgazda <özel> <gül> jó, rendben van, ilyen messzire nem megyek jövő héten, köszönöm a rendelkezésre Sősültem, ne felejtse, brinza fasért nem értettem viszont, viszont hallásra miután ma Horváth Csaba nem lesz így önökre van bízva, hogy akarnak-e velem beszélgetni, vagy sem, ha akarnak velem beszélgetni, akkor 061 23 88 12 megint tudom kívülről ha nem akarnak velem beszélgetni akkor kénytelen leszek hazamenni illetve elmenne a honpolához, akinek most angol van, de utána bele kell folynom az ő életébe. Hú, ez valami nagyon bonyolult kérdés. tesz fel ez az óra nekem. Egyáltalán a telefonom tegnap eltűntek a kattogó hangokról. Állandóan van valami érdesem. Ne segítsé meg, mindig abból aggódom, hogy te azt megjavítod, de elrontasz mást. De még lehetséges, hogy sorra kerül ez. 06 53 88 12 szerintem két nagyon izgalmas beszélgetés van mögöttük, de ez egyáltalán nem biztos azonos az önök véleményével. Egy nagyon kulturált szahar koncert volt tegnap szerintem. Csak hogy így valami őszintét is mondjak. Mármint a tegnapi estével kapcsolatban. 06 1 folyton folyvást. 1-2-5-3-8-8-12 először most mondják a szemembe, hogy ez egy kifejezetten szar beszélgetés volt a Navracsicson, és akkor mondják meg, hogy miért. De egyébként egyebek között ezért sem készülnek most már nagy interjúk ebben a formában, hiszen önöknek sokkal inkább vitatkozniuk, vagy egyetérteniük kéne egy ilyen beszélgetésben elhangzottakkal. Az, hogy utólag önök megbírálnak egy beszélgetést, ez nem volt műfaj a klasszikus időszakban, és egy étteremben is legfeljebb visszaküldik az ételt, de más nem tudnak tenni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fia úr! Hát én kívánok önnek, és nagyon kellemes hétvégét. Jó, ne egyen brinzát fasírtal ez fontos. Nagyon, ez az hét tanulsága. Ha Orbán Viktorral beszélgetnék, neki is ezt mondanám először. Viktor, külön-külön, csak-csak együtt, az nagyon kockázatos. Én ezt még így együtt soha nem próbáltam ki, tehát számos dolgot kipróbáltam már. De ezt így, és ha megkérdezik, hogy hogy jutott eszembe, hát nem tudom, ott voltak egymás mellett. Gondoltam, próba szerencse, nem jött össze. De nagyon rendesek voltak, csak a koncert végén jelentkezett az, hogy itt most azért talán azért az ötödik ráadás után hatodik nem kéne, hogy legyen. Külösen sor közé. 06 1, egy másodszor! Elvtársak, elvtársnők. Akarnak nekem beszélgetni fial Jut eszembe, hétfőn nem lesz élő lebonyolítás műsor, mert Baksar lesz. Ez egy nagyon régi felvétel, most már itt az ideje, hogy leadásra kerüljön, ahogy ezt szokták mondani. Jaj! Nézem magamat a tévében, sokkal jobban nézek ki, mint ahogy magamban érzem magam, de lehetséges, hogy nem nézek ki annyira jól, és ha nem nézek ki jól, az egyértelműen a brinza és a fasért. Jó reggelt! Hello. Önnek is! Jó reggelt kívánok! Nem hallottam a, a beszélgetéseket, kicsit későn kapcsolódtam be az adásba. Tegnap élményemet szeretném elmesélni. Na, figyelek. Egy ebéd, ebédre szerettünk volna menni egy étterembe ünnepelni. Uh -huh. És való helyet kerestünk, első kerület... Találtunk parkolóhelyet, és ö, nem tudtunk parkolni. Nem tudtunk nem, nem mobilon parkolni. Több ö, hálózatról, több telefonképzőkkel mm. nem sikerült. Kerestünk egy parkolóórát, csak és kizárólag fémpénzzel lehetett parkolni, sem kártyával, sem pedig papírpénzzel. Mm -hmm. Kettőnknek együtt még 600 forintja sem voltak. Nem ez szegények, igen? Nem, nem Éltem, vagyunk mert... Igen, <hums> igen. A megoldás az lett, hogy és a környéken nem tudunk váltani pénzt. A megoldás az lett, hogy lemondtuk az étterem foglalást, és kerestünk egy másik lehetőséget, mert ünnepelni szerettünk volna. Átmentünk egy közelben lévő, közelben lévő másik uh, helyre, kerestünk egy másik helyet, uh, abban reménykedve, hogy ez egy másik parkolóövezet. Uh -huh. És szerencsénk volt, másik övezet volt, sőt, ez a Lovas utcában volt, a vár alatt, még Parkolóhelyet is találtunk volna, és még abban is szerencsénk volt, hogy jött szemben a parkolóőr. És megkérdeztük a parkolóőrtől, vagy jeleztük a számára hogy felé, hogy nincs, nem működik a, uh -huh. a mobil parkolási rendszer. Azt mondta, hogy igen, tudom, parkolóórában kell fizetni. Igen, köszönjük, de hogy a parkolóórában nem lehet kártyával, és nem lehet papírpénzzel uh -huh. Igen, ezt is tudom, váltani kell pénzt. Igen, de nem tudunk váltani pénzt a Lohas <kül> Hát azt mondja, ez, ez egy probléma. Ez egyéni probléma, igen, az szoktam mondani. Kérdeztem, Tudja, mi lett úgy... volna igazán Budapesti? Mi? Ha felajánlja, hogy ő vált. Ezt akartam mondani, ezt akartam, megkérdeztem, megkérdeztem tőle, azt mondta, hogy akkor már kicsit pikírt volt, azt mondta, hogy ez nem az ő feladata, miközben a piros cédulát tett az egyik autó alá, az autószélvédőjére. <hül> eljöttünk, ebéd az egy, off, és, um, de most várj Lavas egy utcában. pillanatra, az... ott miért nem sikerült? Mármint? Hát ott akkor miért nem parkoltak le? Mert a Lovas utcában nem lehet ö, ö, ö, ö, váltani, tehát ott aztán már végképp nem lehet váltani papírpénzt. Én ezt értem, de, de ott, ott sem működött a telefonos rendszer? Nem, nem, nem, nem. nem. Tehát egy másik körzet volt, valószínűleg egész Budapesten nem működhetett, vagy pedig azokon a környék, kör abban, abban a régióban, mondanám így, hangsúlyozom, másik parkolózóna volt. Tehát, hogy nem működött a, a mobil parkolási rendszer. És aztán végigmentünk a Lohas utcán, és azt láttuk, hogy a, az autóknak az egyharmadán piros cédula volt. És akkor így azt mondtam a partneremnek, hogy ezért rossz ebben az országban élni. De nem nem, nem, nem vár, pillanatot. Akkor... Az igazság, azt tökéletesen értem, de ott lehetett volna önben a Makacskeraban, a, ugye, vagy a Mihancsi Zsófi, nézőpont kérdése, hogy akkor azt mondja, hogy ha próbaper legyen próbaper, ha engem ilyen helyzet elé állítotok, és megbüntettek, akkor én bíróságra megyek, mert én be fogom bizonyítani, hogy abban az adott pillanatban egy állampolgártól elvárható magatartást tanúsítottam, és hogyha ti ezért engem megbüntettek, akkor akkor ennek ti kell, hogy az údiumát vigyétek, Kerüljön, kerül, amiben kerül, hát nyilván hogy kerül, mert itt ugye perköltség, meg egyebek, és senki nem garantálja önnek a sikert, de ugye ebből az ember egyébként rosszabb, vagy jobb esetben, meg rész aláhúzandó csinálhat elvi kérdést. Igen, ebben igaza van. Az egy másik Iga kérdés, az hogy az ember az ezzel nem beszél. Igen, igen, és hát és nem volt benne ennyi tudatosság. A jogkövetés az meg volt benne. Az ennyi... a, a, a, annak, annak a példáját is mutatja. Meg, meg, én én se tudnék, tehát én teljesen értem azt, amit mond. Teljesen. Nem, nem, nem tudnék önnek mit mondani. Ott, ahol a 14. kerületben, ahol él lakomot nincs parkolóra, az nem ilyen díjas övezet, ahol egyébként Ideglenesen be vagyok jelentve, ott emlékezetem szerint van ö, kártyára lehetőség. Annak idején, annak idején ugye erről részletesen volt szó, hogy ugye ez azért nem volt hogy ez mennyivel többe került, de most már sok helyen van kártyára lehetőség. Az, hogy önnél nincs apró pénz, abban kapcsolatban önnel szemben feldépni lehet, de nem érdemes, a modern ö, ember az kártyázik és te telefonon csinálja ezt. És mi lett? Ez, ez többek kellett volna ez a vacsora? Bocsásom, meg még egyszer. Többek kellett volna ez a vacsora? Ketten, ketten. Ja, ketten. Van. És végül hol vacsoráztak? Otthon? <sínt> nem. nem egy, választottunk egy olyan éttermet, ami, ami nem olyan helyen volt, ami parkoló, helye, parkoló tört, fizető fizetőve. Akkor kimentek a városból? Kimentünk a városból, igen. Ebből összesen mennyi idő ment el? Hát egy óra. Hát igen, körülbelül egy óra, igen. Egy órára foglaltunk, körülbelül kettő órára, órára mentünk. Igen, egy óra. Milyen emléket hagyott? Ö, nem hagyott rossz emléket. Úgy értem, hogy maga, tehát hogy végül is amit szerettünk volna, az megvalósult. Nem olyan formában, amilyenben elterveztük, de nem volt ez probléma. A maga, tehát hogy Sokadik, sokadik, sokadik tüske a köröm alatt, és ilyenkor azt érzem, hogy, hogy, hogy olyan kicsin múlna az, hogy, hogy az ember, én, nem az ember, én, azt mondjam, hogy oké, okay, sok mindennel bajom van, sok mindennel nem értek egyet, sok minden ellen tiltakozom is, de hogy egy polgári országban egy polgárként kezelnek engem. Mert ha azt mondja a parkoló, parkoló társaság, hogy hát igen, a parkoló őr üzenetével, hogy igen, nem lehet parkolni, nem működik a rendszer, de nyugodtan álljanak meg, tudjuk, nem fogjuk megbüntetni ebben az időszakban, akkor felment, felment, fel van mentve mindenki a parkolási díja fizetése alól. De nem ez van. És ez annyira elszomorító. Nem tudom, hogy Németországban, Franciaországban, vagy Spanyolországban ez hogyan van. Az, az elképzelésem, az a vágyom, hogy talán ott nem így van. De lehet, hogy nincs igazán. Igen. Születésnap volt? Névnap volt. Névnap volt. Névnap volt. Hát akkor boldog névnapot. Várjál egy <há> utána nézek meg. meg... Ugye én évnapokban ugye a Előre, előre hozott névnap volt, úgyhogy nem, nem, nem. nem. nincs is nálam valamiért, otthagytam a naptáramot, úgyhogy teljesen nem fogok tudni. Milyen névnap volt? <gül> Maj, a mai névnap Károly, Károly van ma is. A mai hát akkor, név... akkor nem ön volt az ünnepet, mert a hangi alapjárnő nem egy Károly. Hát nem, igen. Köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. Otthagytam, hagytam, vagy nem tudom hol hagytam. de ha nem ezt akarom. Na, hát, hogy ezt a papírt nem hoztam el. 061, Igen. Jó reggelt! Ahó! Jó reggelt, el-el vagyok. Tiszteletem! A hölgynek a parkoló ugyanezt megértem, csak én bíróságra mentem, és, és mindenki be kellett mennem, ott hagytam az autót, mondom, majd lesz valami. Hát lett, piros színű lett belőle, és tényleg elég dűvítő volt engem is nagyon fejdővített, hogy nem ő az, hogy ennek így kevűködje, és ugye felhívtam a parkolótársaságot. Mondta a parkolótársaság, hogy nem ők a hunyók, hanem a mobilszolgáltató. Mondják, hogy tudják, elő szokott fordulni, elég gyakran mostanában, két hónapja elég gyakran előfordul, de a, a piros színű szolgáltató, mobilszolgáltató a hibás. De ők nem tudnak mit csinálni, akkor a piros színű mobil szolgáltató. már el, melyik a piros színű mobil szolgáltató? Igen? És őket felhívtam, és akkor viszont pozitív csalódásért, elmondtam, hogy mi történt, és mondtam, hogy ezt nem tartom korrektnek, mert ezek után, hogy láluk rossz a rendszer, ennek be kell következni, és azt mondtam hogy megnézett ott engem, rendszám szerint mondta, hogy hát igen, ez nem volt megbüntetve ez az autó mostanában, és akkor ezt jóváírják nekem és jóvá írták nekem, úgyhogy ez egy pozitív volt az egésznek a vége. De szóval itt vannak úgy eltemetve. Köszönöm, jó, hogy hívott, köszönöm, köszönöm a történetet. 061 8812 parkolás, bármi más. Ha látják, színész vagyok, már ha dolgozom, akkor kevésbé érzem a fasírt és a brinza harcát. Ha valaki felhív, akkor elmesélem neki a legújabb ötletemet, illetve több ötletemet. És ha két telefonáló van, két különböző dologról is tudnék vele beszélgetni. Ezt hívják érzelmi Jó, rendkettő ez a. Hát szerintem kúra jó volt a Navasi interjú. Nagyon érdekes volt. Érted, te szóval, hogy én nem olvasom az interjút és nem nézem a Facebook-et, így nem tudom, hogy máshol hol beszél, de ennél őszintébben politikust azért ritka lehet. Hát belért, hogy ez ugye nem fidesz, ez tulajdonképpen alapvetően arról szól. Tehát érted, amikor a rúdok megbeszélik az énekest? Egyébként ráadásul ez, azért ez Magyarország. Szóval, hogy itt lehet dukolni vagy ellen drukolni, bár ez elég nagy basság, de, de azt gondolom, hogy ez azért rólunk szól. Abszolút, teljes mértékben. Nekem is van egy ilyen kis szürreális történetem. Na, elővele. nem voltunk a kapusok a kollégáimmal, kollégáim, és én egyébként szoktam viccelni, meg mondom szintén, ha ritkán utazunk közösségi közlekedésen, de ott ők rákvettek, hogy vegyünk egyet. Vettünk egyet, és olyan a villamos, hogy csak akkor tudsz beszállni, hogyha ezt egyet egy ilyen ott kívül az ajtón kívül érvényesíted. Uh -huh. Mi lelkesen próbálkoztunk is ebbe az érvényesítésre, elkezdett picsegni, hogy becsukja az ajtót, ott, én oda is tartottam becsülettel, felszálltunk, felszállt velünk két másik ember is. A két másik ember, ahogy felszállt, teljesen civil egyébként, mondta, hogy ők bizony ellenőrök, és mutassuk meg együnket. Hát én büszkén mutattam, és hát mond, mondták, hogy nincs leérvényesítve. Le, le, le de hát mondom, most tartottam, de hát láttam. Persze, hogy látták, de nincs leérvényesítve. Le, le mondom, és akkor hát van itt benne a villamosban ilyen érvényesítve? Persze, hogy van. Hát mondom, hogy nincs, akkor tegyük oda. Azt. De hát nincs le, le, ő meg fog büntetni. Mondom, hogy büntetem, hát látta, hogy felszálltam, érvényesítettem, hogy nem nincs érvényesítve. Hát meg is büntetett. És ezt, ezt nem értettem. Hát mondom, látta. Itt vagyunk. Van hozzá ért. Figyelj, van egy történetem. Figyelj, igen. Uh, Olaszországban, hogy miért van így, nem tudom, ott a vasútjegyet azt érvényesíteni kell, azt követően, hogy megvásárolt. Tehát van egy ilyen külön automat, be kell dugni, és rárak valami dátumot. Lehet, hogy azért van, hogy ne lehessen korlátozás nélkül. Nem tudom. Nem biztos, hogy időkorlátja. Uh, nem tud, nincs... Ne, jó, kajári volt, mentünk a repülőtérre, egy megálló Kajári-tól öt perc. És ott állt a kalauz, egy igazi olasz kalauz, egy egyfolytában dohányzott, de ilyen lánzdohányos lehetett, hogy lehet-e dohányozni, vagy sem teljesen lényegtelen. Csak az egész Palinak volt egy, a Mas, Masroyani hiányzott mellőle, meg a Sofia Loren, vagy a Lolo Brigida, mindegy. És Bárki felszállt a vonatra, megkérdezte tőle, hogy, hogy, hogy, hogy bedugta-e, és az embereknek a kétharmada, mintán ugye külföldiek voltak, visszamentek, és aztán, amikor már csak egy perc volt az indulásig, akkor ezt a hompola vette észre, és zseniális volt, elővette egy lyukasztót, és megcsinálta a lyukasztóval azt, amit egyébként ahhoz, hogy érvényesíteni kelljen, ahhoz vissza kellett volna menni, de értékelte azt, hogy már nincs annyi idő, hogy valaki elmenjen ahhoz az izéhez is visszajöjjön, és egyik pillanatra másikra megtalálta azt a lyukasztóját, ami korábban is megvolt, de akkor nem használta. És benne volt a, a, a kalauz, akit senki se hagy ellenőrizetlenül, és benne volt közben az a fajta viszonyulás, amit te tökéletesen és megérthető módon hiányoltál a debreceni ellenőrökből. Zseniális. Még volt. kicsit kekezkedtem velük, mert mondtam nekik, de hát Budapesten, mert a BKV-n, azt tudom, egyszer elolvastam, mikor ugyanilyen szituációban, vagy hasonlóban keverettem, hogy, hogy, hogy, hogy nem ellenőr, aki nincs egy ilyen ruhába. Mert a BKV-nek van egy jegy. Náluk, tudod mit mondtak? Hogy a debreceni közösségi közlekedés igazgatója direkt kiadta, hogy ne legyenek egyenruhában. De nálunk sincsenek egyerruhában. De vannak, de vannak. De vannak. Bizony, bizonyos fajta ruházatnak meg kell felelni. Egyéb, egyébként nem büntethet meg, vagy ha, mert ezt én elolvastam BKF-nak van a hónapján. Jó, hát meg fogom nézni. Ahogy minden esetre, hogyha igazat mondtak, akkor azt jelenti, hogy az ötteni igazgató direkt arra megy rá, hogy meg lehessen büntetni az embereket. És véletlenül se látszódja ellen, hogy ellenőr. Sajnálom. Mennyibe került? 4 forint nem ez volt a lényeg, hanem... De érted, a... csak kíváncsi volt. A, a hihetetlensége a dolognak. Köszönöm szépen, sajnálom. További telefonok esetén két különböző mondandóval tudok előállni, de ha nem akarnak tőlem semmi, se, csak beszélgetni velem, állok rendelkezésre. 061-250-388-12 12 Két fő nem lesz élő lebonyoltás műsor, mert Baksarolan portréjának második részében. fogunk előhozakodni. Kurtács András, Lakatos János meg szerény személyen. Na, senki nem akar semmit, sem. se az, hogy én elmondjak valamit, se, hogy ő elmondjon valamit. Tarlós az egyenes beszédben, hogy miért kell meghívni Tarlós Istvánt, hajlánylilagű szöv nincs. Azon kívül, hogy lejáratja a karácsony, azon kívül, hogy Olyan, időként megkérdezni Boros Pétertől. Csak Tarlós Istvánt fiatalabb, és ezért gyakrabban megérdezik. Jó Ahó! Jó reggelt, Wagner! Csak azt szeretném mondani, hogy ugye hallgattak puszon valahány éve, és ezek a, ezek a parkolási meg ellenőrös dolgok, ok, ezek rengeteg telefont indukálnak. Tehát szerintem ezzel választást lehetne nyerni konkrétan, magyar. Hát ezek a hétköznapok, drága barától. Kurva, hogy kurva, érdeklődés várt ki. Egyébként nem akartam már, de hogyha szeretném beszélni valamiről, ahogy mondtadok, nagyon szívesen. Az egyiket kiválasztom, nevezetesen tennap rájöttem arra, hogy miután olyan lehetőségek vannak itt ebben a stúdióban, amiben korábban nem voltak, karácsonyra a Kejfej Jancsi felajánlja azt, hogy aki meglepetéssel akar szolgálni a családja számára és valamit elő akarnak adni és azt aztán később rögzítik, vagy műsorban rögzítik, vagy előkarácsonyt csinálnak, ugye ez az utolsó héten lesz, a 24-i éten, akkor itt egyébként unoka szavalhat nagymamának, itt valaki zongorázhat, mert van szintetizátor, itt bármit előadhat, ami szalonképes, és az egyébként a kejfejjansi folyamába bekerül. Van egy másik ötlet is, de azt majd a következő embernek mondom mert most már itt az ideje találkozzunk. Magyarul írnak nekem egy e-mailt, gmail.com, hogy ők, önök egyébként uh, szeretnének a kedvesüknek, a feleségüknek, a nagypapának, a nagymamának, a szüleiknek, szülők, a gyerekeknek valamilyen meglepetést szerezni, ezért ez a stúdió semmilyen ellenszolgáltatást nem kér, a másik történet az nem ilyen nagyvonalú, de, de amennyiben lenne kellő számú jelentkező, hát kellő számú jelentkező ebben az esetben a produkciók hosszát tekintve akár 10-20 is lehet, és ezeknek a felvételére valamikor november második felében, december első felében kell, hogy sor kerüljön, hiszen december 24- e Egyébként messze van, de ha az ember ezt komolyan veszi, akkor azért egy pillanatok alatt itt lesz. Tehát, hogyha netán van ilyen ötlet, vagy lenne ilyen ötlet, vagy most hirtelen elültettem bármilyen ötletet az önök fejében, dörö.fialajanoskukatgmail.com, írják meg névtelefonszem. Jó Mi Szia, Pálhuta József vagyok! Szia, szívem! Ha elmondod, megígéred, hogy elmondod, én is szeretnék elmondani egy ilyen jegyes dolgot, de akkor megígéred, hogy elmondod utána... A másikat? El. Azért El. Ha, képzeld el, hogy én mentem Pomázra motorra, és ott kellett hagyni a motoromat, és ezért tudtam, hogy visszafele hévvel jövök, meg mindenfél éve. De én ezer éve nem utaztam semmit hogy hat éve. És a Buda mert hét megállóban eszembe jutott, hogy hoppá, nem vettem még egyet. Odagurultam egy utas mellé aki egy olyan szép, alapos kiképzést tartott, hogy hol kell megvenni, meddig érvényesítem, hogy szállok föl, nem hagyott magamra. Még a kártyával ki is fizethettem az automatánál mindent elmagyarázott, és így jutott a Tehát ő egy másik olyan ember, mint én. Úgyhogy nagyon jól esett a segítsége, és ez, ez egy ilyen kicsit úgy helyre tolja ezt a sok rossz dolgot, amit itt hallunk, mert sajnos, én is látom. A másik dolog az az, hogy azért én abban a rövid életben, ami még hátra van nekem, én mind mindazt, amit egyébként az a közeg, amiben én vagyok lehetővé tesz. Magyarul például, lehet, hogy kurva idegesítő, de miért ne lehetne valakivel úgy beszélgetni, hogy az ember egyébként pimpongozik. Ebbe a szobában elfér egy pingpongasztal, és arra gondoltam, hogy nem biztos, tehát mondjuk valamikor a nyár előtt, amikor már nem, nem, nem, úgy, nem úgy köti az embert a hétköznapok de egyébként nem kell ezt a nyárhoz se kötni, ugye itt alapvetően egy arcféltésről van szó, hogy lehet egy olyan emberrel komolyan beszélgetni, aki egyébként egyik nap úgy csinál műsort, hogy pingpongozik, a másikkal is közben beszélgetnek, technikailag megoldható, és arra gondoltam, hogy valójában egy forgószínpadot varázsolnék ebből a stúdióból, amely egész egyszerűen a stúdió elemekből adódóan, olyan légkört tud teremteni, amilyen légkört egyébként egy mikrofon és egy asztal, ami mögött én most ülök, nem tud teremteni. De akár hiszed akár nem, én azt is el tudom képzelni, bár néztem, kurvasokba kerül. Vannak ilyen gyönyörű fürdőkádak, mondjuk azonnak a leeresztése nem lenne egyszerű, de hogy az ember két fürdőkádban beszélgetne valakivel, fejtől lábig, láptól fejig, nem túl életszerű, nyilvánvalóan mindenkin fürdőruha van, Fogalmam nincs, hogy kit lehetne erre rávenni egyébként magamon kívül, hogy ebben vegyen részt, de én sem fogom elfelejteni, hogy annak idején a Kalipszó Rádióban az volt az utolsó ilyen alkalom, és az nem tegnap volt, az ides tova, három évtizede volt, amikor ugye engem azt mondták, hogy nem szabaduljak már el, és akkor olyan mértében elszabadultam, hogy valakitől csak akkor, akkor indulhat, vagy akkor lehet egy játék része, és az élő műsorban lezuhanyozik, ami természetesen nem tudtam kontrollálni, de az illetők akkor egészen mások voltak még, mint most, sokkal segítőkészebbek vagy sokkal kalandravágyóbbak voltak, és mondta az egy, nem hogy idősebb valaki, hogy itt van a fürdőkádban, nem elég szeme meg az, hogy a fürdőkádban van, muszáj -e, hogy elindítsa a tust, és mondtam, hogy muszáj, és akkor elindította. És valójában ehhez várnék segítséget. Egy közismert szereplőhöz fordultam, hogy ilyen kérdésekben segítsen nekem, aki mondta, hogy utána néz, majd soha többet nem került elő, és azért többé-kevésbé érzékelem, hogy ezügyben magad, uram, ha szolgád nincs, és én nem szolgád, hanem segítőket keresek, beleértve olyanokat, akik ennek adott esetben a marketingértékét is megtalálják. Nem bohócot akarok csinálni magamból, de ha bohócot csinálok magamból, azt se szégyelném. Ez volt a másik ötlet. baromarcú hülye, akik különböző Facebook csoportokban most is látom, csak nem megyek oda, hogy most is mindenféle Facebook bejegyzések vannak. Tehát, hogy, hogy egész egyszer rádöbentsem az embereket arról, hogy rövid az élet ennyi hülyeséggel foglalkozni, élni kell. Szórakozni. Örömet szerezni. Vagy saját magának örömet szerezni, vagy másnak. Olyan méltatlan volt az, ami a héten volt, ami engem arra vit rá, hogy másokat megszégyenítsek. Ha egyébként saját maguktól nem jönnek arra rá, hogy csatorna töltenék. -e. Rövid az élete ezzel, Nem elit klub, de nem is csatorna. 061 253 12 hogy 8 óra 40-kor vége lesz a műsornak. Tenna például írtam Berki Mazsinak megkaptál, vagy sem fogalmam, mint azt a hogy jó nem tudnak-e Berki Mazsihoz bármilyen hozzáférhetőséget, egyszerűen arra gondoltam, hogy beszélgetnék vele, kíváncsi lennék, ki ő? Tudnak Berki Mazsihoz elérhetőséget? Mit akarok Berki semmit beszélgetnék vele. 16 nagy interjú készül ebben a stúdióban. 0612538812 253 80 8 12 8 Ne húzzák az időt. Meggyógyultam közben, a műsor meggyógyított. Senki? Csomorú vagyok. Jó legyen. Leesett a horogról. Még egyszer. 8 39 mindig.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 Töröpont, fialajanás kukat, gmail.com. Igen. <tűző> Ő csak szórakozik, de már nem sokáig. olyan vehető ajánlat 10 6 4 2